У великій залі лангрського замку було холодно й гуляли протяги, а новий камергер мав старі проблеми з нетриманням сечі. Безжальний погляд леді шельметь доводив його ледь не до судом. О, так, говорив він, їх у нас тут чимало, повно. І селяни нічого з цим не роблять? спитала герцогиня. Камергер кліпнув. Даруйте. – сказав він. – Вони їх терплять? – Так, звичайно, – життєрадісно підтвердив Камергер. – Вважається доброю прикметою якщо у вашому селі оселяється відьма. – Так, дуже доброю. Чому – Чому? Камергер завагався. Востаннє він звертався до відьми через певні проблеми з кишківником, що перетворили його туалет на щоденну камеру тортур. Баночка мазі – Приготованою відьмою, зробила його світ дещо кращим. І якщо трапиться в людини якась хвороба чи морока, куди ж йому як не до відьми податися? – сказав він. – Там, де я виросла, відьомство не дозволено, – жорстко сказала герцогиня. – І ми не вводитимемо тут іншої практики. Підготуйте список їхніх адрес. – Адрес ваша світлосте. «Місць проживання. Гадаю, збирачі податків знають, де їх шукати?» «Мабуть», – проскиглив камергер. Герцогиня подалася вперед на своєму троні. «Сподіваюся», – сказала вона. «Податки вони хоч би платять?» «Не зовсім, моя пані», – промимрив камергер. Запала тиша. «Продовжуй, чоловіче». Нарешті заохотив герцог. Ну, я б сказав, що швидше не платять, аніж платять. Нам ніколи не спадало на думку, що, і розумієте, покійний король словом не платять. Герцог поклав долоню на руку дружини. Все гаразд, все ясно, холодно сказав він. Можеш іти. Камергер поквапливо з полегшенням вклонився і поспішно, якось покрабячому, забрався геть. Просто чудово. вигукнула герцогиня. Еге ж, оце так твої родичі правили королівством. Та ти просто мусив убити свого кузена. Це, поістину, було необхідним для блага еволюції, заявила герцогиня. Слабкі не заслуговують на виживання. Герцога прийняв дріж. Вона постійно нагадувала йому про те, що сталося. Не те, щоб він мав щось особливе проти вбивств, особливо, коли здійснювали їх за його наказом інші люди, а він лише спостерігав. Але власноручне вбивство родича вже сиділо йому в горлі, тобто, подумки виправився герцог, у печінках. «Саме так!» – видушив він. – Між тим у цих краях, схоже, чимало відьом, і нелегко буде відшукати серед них саме тих трьох, що були на тому пагорбі. – Всі відьми варті одного фіналу. – Звичайно. – Візьми свою долю у власні руки. – Так, кохана. – Власна доля у власних руках. Він умів брати свою долю у власні руки. Заплющивши очі, він щоразу так і бачив тіло, що оскочується сходами. А це ще що? З темного закутка кімнати до шельметя долинуло ледь чутне дихання, чимось подібне до шипіння змії, але він був абсолютно впевнений, що вони тут самі. Доля в руках. Сьогодні він уже намагався змити з цих рук кров. Якщо крові на руках не буде, твердив він собі, то можна буде вважати, що нічого не сталося. Він тер і тер, тер і тер, доки не закричав. В громадських закладах бабуня почувалася незручно. Вона сиділа, вистроюнчившись, як стоїть солдат у строю, за склянкою портвейну з лимоном, нібито був її щит проти спокус цього світу. Тітуня Ок навпаки, з ентузіазмом вливала в себе вже третю склянку. І як кисло подумала бабуня, це цілком могло скінчитися традиційним для тітуні танцем на столі, з демонстрацією спіднього та виспівуванням «Не намахаєш тільки їжачка». Стіл було всипано мідяками. Вітолер та його дружина сиділи одне навпроти одного і рахували. Це було щось на кшталт перегонів. Бабуня спостерігала, як пані Вітолер вихоплює фартинги з-під чоловікових пальців. Це була інтелігентного вигляду дама, яка, схоже, ставилася до свого чоловіка так, як вівчарка ставиться до свого улюбленого ягняти в отарі. Складнощі матримоніальних взаємин були знайомі бабуні лише на віддалі, десь так, як астрономові лише здалеку знайома поверхня далекої планети. Але в неї склалося враження, що дружина пана Вітолера повинна бути дуже специфічною жінкою з бездонним запасом терпіння та організаційних талантів і дуже спритними пальчиками. Пані Вітолер Нарешті сказала вона. Чи дозволите ви мені поцікавитися, наскільки плітним виявився ваш союз? Подружжя не нерозуміючи дивилася на неї. Вона має на увазі, почала тітуня ок. Та я розумію, спокійно відповіла пані Вітолер. Ні, хоча колись у нас була дочка. Над столом ніби нависла невеличка хмарка. Кілька секунд пан Вітолер мав вигляд звичайної людини і набагато старшої. Він незрячим поглядом дивився на кубку монет перед собою. – Розумієте, тут є одна дитина, – сказала бабуня, вказуючи на немовля на руках у тітуні ок. – І Їй потрібен дім. Вітолери перевели погляд на немовля, потім пан Вітолер зітхнув. Наше життя не для дітей, промовив він. Весь час у мандрах, щодня в новому місті, і жодної можливості отримати освіту, а в наш час це, кажуть, дуже важливо. Але погляду від дитини він не відводив. А чому йому потрібен дім? поцікавилася пані Вітолер. Бо свого він не має, пояснила бабуня, принаймні такого, де його прийняли. Знову запала тиша. тому пані Вітолер сказала, а ви просите нас подбати про нього, бо доводитесь йому хрещенними», швидко сказала тітуня «Ок». Бабуня була приголомшена. Вона б до такого ні за що не додумалася. Вітолер відсутню пересипав з долоні в долоню монетки. Його дружина потяглася через стіл і торкнулася його руки, Відбувся безмовний діалог. Бабуня відвела погляд. З роками вона стала видатним експертом у читанні виразів облич, але іноді воліла цим умінням не користуватися. «На жаль, з грошима матяжко!» – почав пан Вітолер. «Зробимо полегше!» – твердо відповіла його дружина. «Так, гадаю, ми зможемо. «І будемо щасливі подбати про нього!» Бабуня кивнула і сягнула в найпотаємніші глибини складок і мантії. Попорпавшись, вона витягла шкіряного мішечка і висипала його вміст міст на стіл. На столі з'явилася кубка срібла, в яку замішалися навіть кілька крихітних золотих монет. «Це допоможе подбати про нього!» Вона затнулася. Підгузники і тому подібне, одяг, іграшки, все таке. Причому разів сто поспіль?» – пробелькотів пан Вітолер. «Чому ви не згадали про це одразу?» «Люди, яких можна купити, зазвичай нічого не коштують». «Але ж ви нічогісінько про нас не знаєте?» – вигукнула пані Вітолер. «Та невже?» – холоднокровно сказала бабуня. – Звичайно, нам хотілося б час від часу отримувати звістки про те, як йому ведеться. Ви могли б писати нам листи чи щось таке, але поставтесь до цього з розумінням. Не варто скрізь розповідати про цю історію. Це заради його безпеки. Пані Вітулер подивилася на двох старих відео. – Ви не все нам сказали. Еш – ж? спитала вона. – Тут криється якась таємниця? Бабуня повагалася, а тоді кивнула. – Але нам краще нічого не знати? – Ще один кивок. До шинку галасливо зайшли кілька акторів, і бабуня встала. Акторам притаманно займати весь простір навколо. – Прошу пробачити – сказала вона. Маю інші важливі справи. «Як же його звати?» – спитав пан Вітолер. «Том!» – не зморгнувши оком, відповіла бабуня. «Джон!» – разом із нею сказала тітуня. Вони зіткнулися поглядами. Бабуня перемогла. «Том, Джон!» – без вагань заявила вона і зникла за дверима. Там вона негайно зустріла за маград. – Я знайшла скриню, – заговорила та, – в якій лежать усі театральні корони і таке інше. Я запхала нашу корону під самий низ, як ти казала. – Добре, – сказала бабуня. – Наша корона геть жалюїд порівняно з іншими. – Що нас цілком влаштовує, – відповіла бабуня. – Тебе ніхто не помітив. – Ні, всі були надто заклопотані, хоча… Маград знітилася і почервоніла. Кажи, вже, дитино. Щойно я відійшла від скрині, як підійшов якийсь чоловік і шฉпнув мене за задок. Обличчя Маград стало ясно-червоним, і вона злякано затулила уста долонькою. Та невже, сказала бабуня. А далі? А далі, ну, він сказав, сказав «Що він сказав?» «Він сказав, привіт китю, що робиш сьогодні ввечері?» Бабуня трохи подумала і запитала. «Стара тітонька-вемпер нечасто виводила тебе в люди, егеш?» «Ти ж знаєш, у неї завжди ноги боліли», – сказала Маграт. «Але вона навчала тебе повивальної справи». «А, цього?» «Звичайно, я мала багато практики». «Але...» – бабуня завагалася. Перед нею лежала незнайома і сумнівна територія. «Але вона ніколи не говорила з тобою про те, як усе починається?» «Тобто...» «Ну...» – сказала бабуня вже майже з ноткою вітчою в голосі. «Про чоловіків і все таке...» Маград, схоже, готова була знепритомніти. До чого тут чоловіки? Раз у раз бабуня дощевізг бралася за найнеймовірніші справи. І щоб вона відмовилася прийняти виклик, справа мала бути справді безнадійною. Та цього разу вона здалася. «Думаю, – безпомічно сказала вона, – непогано б тобі перекинутися слівцем на цю тему з тітунею ОК. В один з найближчих днів. Якомога ближчих. З вікна за їхніми спинами вибухнув несамовитий регіт. Потім почувся дзвін склянок, а потім усе перекрив високий голос. І жирафа, якщо вилізеш на стіл, не намахаєш тільки їжачка. Бабуня прислухалася. Але сьогодні з нею не розмовляй, додала вона. Трупа вирушила за кілька годин до заходу сонця. Чотири їхні фургони, хилитаючись, повзли по дорозі, що вела до рівнин сто з їхніми великими містами. За законами Ланкру, всі мандрівні актори, фокусники та інші потенційно небезпечні елементи мали бути по той бік міської брами до заходу сонця. Не те, щоб це когось і справді зачіпало, оскільки місто фактично немало стін. Та й ніхто особливо не переймався, коли якась із небажаних персон прослизала назад до міста вже під покровом темряви. Але всі робили вигляд, ніби дотримуються правил. Відьми спостерігали за рухом каравану з будиночка Маград за допомогою старовинної зеленої кришталевої кулі Тітуні Ок. Давно б час тобі навчити цю штуку передавати звук – пробурмотіла бабуня. Вона струсунула кулю, від чого зображення негайно пішло брижами. «Скільки дивовижів було в тих фургонах!» – урвала її Маграт. «Усе таке цікаве! Паперові дерева і костюми на будь-який смак! І ще!» – вона показала руками. «Величезна картина далеких країв з усіма храмами і тому подібним! Просто очей не відірвеш!» Бабуня гмикнула. І ще я подумала, як це дивовижно, що звичайні люди перетворюються на королів чи навіть тварин. В цьому є щось від магії, тобі не здалося? вела своєї юна відьма. Маграт часник. Ну що ти верзеш? Там були лише фарби й картон. Сліпий і то побачив би. Маграт розтулила рота, щоб заперечити обдумала можливі контраргументи і стулила його. «А де тітуня?» натомість спитала вона. «Прилягла на галявинці», сказала бабуня. «Їй трохи зле». Той факт, що їй таки трохи зле, тітуня ок негайно підтвердила, звідкилясь кущів, на всю силу своєї горлянки. Маград глибоко вдихнула. «Знаєш, сказала вона. Якби ми були його хрещеними, ми мали б дати йому подару кожна. Така традиція. Про що ти, дівчинко? Три добрі відьми мають дати малюкові три дари. Ну там вроду, мудрість і щастя, не здавалася маград. Так завжди робилося в старовину. А, пряничні будиночки, прятки і карети з гарбузів. Зневажливо пробурмотіла стара відьма. А потім принцеса прокуле собі палець трояндовим шипом. Ніколи не робила таких дурниць. Вона несвідомо взялася протирати кришталеву кулю. Так, але, почала Маград. Бабуня з лоба зиркнула на неї. Ох, уже ця Маград, гарбуз замість голови. Кому завгодно, ні за гріш, готова записатися в хрещені благодійниці. Хоча, врешті-решт, щиросердна і добре ставиться до маленьких пухнастих створінь. Той тип людей, що неодмінно саджають назад до кубельця, випали звідти пташеня. Ну, якщо це зробить тебе щасливішою, пробурмотіла бабуня, дивуючись сама собі. Вона неуважно помахала фургоном, що зникли в глибині кришталевої кулі. «Що нас цікавить?» «Багатство, врода». «Гроші не головне, а якщо він успадкує трон свого батька, то буде достатньо заможним», – несподівано серйозно сказала Маград. «Що скажеш про мудрість?» «Цього він мусить навчитися самотужки», – заперечила бабуня. Найгостріший зір, найспівочіший голос. З галявини за кущами тітуня ок хрипко, але енергійно поінформувала нічні небеса, що на посухах усіх чарівників отакенні головки стирчать, виконуючи народні балади. Це не такі вже й важливі речі, гучно сказала бабуня. Скористайся головологію. Не чіпляйся за ті красу та багатство. Це не важливо. Вона знову обернулася до кришталевої кулі і без ентузіазму махнула рукою. Краще піди, приведи тітуню, раз уже нас має бути троє. З певними зусиллями тітуню нарешті було доставлено і введено в курс справи. – Три дари? – перепитала вона. Я востаннє щось дарувала, ще коли була дівкою. Ніфіга не, не розумію, що ви задумали? Маграт метушилася по кімнаті, запалюючи свічки. Ми повинні створити справжню магічну атмосферу, пояснила вона. Бабуня знизала плечима, але цим її реакція навіть і на таку відверту провокацію обмежилася. Кожна відьма очаклувала по-своєму, а це був дім Маград. «Ну і що ми йому подаруємо?» – поцікавилась тітуня. «От саме це ми й обговорюємо», – відповіла бабуня. «Є ідея!» – оголосила тітуня і тут таки її виклала. Запала глибока тиша. «Не розумію, яка від цього може бути користь?» Нарешті промовила Маград. І потім хіба це не буде трохи некомфортно, незручно ходити? Коли він виросте, не знатиме, як нам і дякувати. От побачиш, запевнила тітуня. Мій перший чоловік завжди казав, гадаю, краще підійшло б щось менш пов'язане з фізіологією. Трутилася бабуня, спопиляючи тітуню ок поглядом. «Що в тебе за звичка все завжди спаскудити, Гіто? Чому ти вічно?» «Ну, принаймні, мені здається, що...» – почала тітуня. Обидві відьми перейшли на шепі, та потім запала довга, гостра тиша. «А знаєте?» – боязко натхненно сказала Маград. Може, нам усім варто розійтися по домівках і прийняти кожній своє власне рішення. Розумієте, окремо, день був важкий, і всі ми добряче втомилися. Гарна думка, впевнено сказала бабуня і підвелася. Ну ж, бо тітуньок, додала вона сердито, день був важкий, і ти добряче втомилася. Маград чули, як вони тихо сварилися, спускаючись стежиною. Вона сумовито сиділа в оточенні кольорових свічок, тримаючи в руці пляшечку надзвичайно чародійного трунку, який колись замовила на магічних оптових складах у далекому Анкморпорку. Їй давно кортіло випробувати це зілля. «Іноді», – подумала вона, – так хочеться, щоб люди були трошки добріші одне до одного. Вона подивилася на кришталеву кулю. Можна починати. Він легко заводитиме друзів, – прошепотіла вона. Це було не боги знають що, але їй особисто ніколи не вдавалося. Тітуня Ок, сидячи у своїй кухні з гігантським котом на колінах, Націдила собі вечірню чарочку і попри туман, що стелився перед її очима, намарне спробувала пригадати сімнадцятий куплет їжачка. Здається, там було щось про цапів, але деталі вперто губилися в тумані. Час у стирав пам'ять. Вона почаркувалася з невидимим компаньйоном. Збіса добру пам'ять, ось що йому треба. – вголос сказала вона, – щоб кожну пісню запам'ятовував з першого разу. А бабуня дощевіск, крокуючи додому через опівнічний ліс, щільніше загорнулася в свою шалі, посилено думала. Це був важкий день, і це був день випробувань. Похід до театру був найгіршою частиною. Всі ці люди, які прикидалися іншими людьми, речі, що виявлялися несправжніми, дерева, які можна пробити наскрізь носаком черевика, бабуня воліла чітко знати, на якому світі перебуває, і зараз не була впевнена, що перебуває на правильному світі. Цей світ, схоже, тільки й робив, що змінювався. Звісно, світ підлягав змінам і раніше. Але не настільки. Це неабияк бентежило. Вона швидко рухалася крізь темряву, кроком людини, переконаної, що в цьому огорнутому вологою і вітряною ніччу лісі є дивні жахливі істоти, і одна з них вона сама. «Нехай він буде тим, ким сам схоче», – промовила відьма. «Це найбільше, на що може сподіватися будь-хто». Як і більшість смертних, відьми теж розмазані в часі. Різниця в тому, що вони це більш-менш усвідомлюють і можуть мати з того користь. Вони цінують минуле, бо частково кожна з них живе в минулому, і вони можуть бачити примарні тіні майбутнього, що виростають попереду. Бабуня наразі чудово бачила обриси майбутнього і обриси клинків, які воно містило. Все почалося вже о п'ятій наступного ранку. Четверо вершників під'їхали до краю лісу поблизу бабуниної хатини, прив'язали коней на такій відстані, щоб у хатині не можна було почути їх випадкового іржання, і вкрай обережно рушили крізь туман. Командир у чині сержанта був не в захваті від поставленого завдання. Він був уродженцем Віпцескель і уявлення не мав, як можна заарештувати відьму. Зате він був абсолютно впевнений в тому, як до цього поставиться сама відьма, і йому не хотілося думати про відьму, яка думає про власний арешт. Його люди теж були тутешніми. Вони скупчилися за його спиною в надії скористатися ним як живим щитом при першій же появі будь-чого, Незвичайнішого за дерево. Бабусин будиночок вимальовувався в тумані, як велетенський гриб. Непокірне зілля в її садочку, здавалося, рухалося навіть попри б цілковите безвітря. Тут можна було знайти рослини, не бачені більше ніде й ніким у цих горах. Відповідне насіння та пагони промандрували по п'ять тисяч миль через увесь дискосвіт і сержант міг би заприсягтися, що кілька суцвіть обернулися йому вслід. Він здригнувся. «Що тепер, сержанте?» «Ми... ми розосередимося», – скомандував той. «Так, розосередимося. Саме так!» Вони обережно пробиралися крізь густу папороть. Сержант скоцюрбився за підходящим стовбором і сказав «Добре, дуже добре. Ідею в цілому ви вловили. Тепер розосередьмося ще раз, але цього разу так, щоб триматися окремо один від одного». Солдати трохи побурчали, але врешті-решт один по одному зникли в тумані. Сержант дав їм кілька хвилин, аби зайняти позиції, і сказав «Гаразд, тепер ми…» Та раптом замовк. Подумав, чи не закричати, і вирішив утриматися. Він встав, скинув шолом на знак поваги і бочком рушив по сирій траві до чорного ходу. Там він дуже обережно постукав. Після певного чекання він насадив шолом назад на голову, сказав, нікого немає, ламаємо двері, і почав відходити від дверей для розгону. Тут двері почали відчинятися. Вони відчинялися дуже повільно, зате з максимально можливим репінням. Звичайно, недбальство господаря аж ніяк не могло стати причиною такого пронизливого скреготу. Навпаки, для досягнення такого результату треба було б тижнями старанно поливати петлі окропом. Сержант завмер і дуже повільно обернувся, що сили, опираючись бажанню, завдати м'язам ніг якнайбільше роботи. Той факт, що у дверному отворі ніхто не з'явився, його дещо збентежив. Досвід підказував, що двері самі собою зазвичай не відчиняються. Він нервово відкашлявся. Бабуня дощевіск сказала йому з-за спини просто на вухо. «А кепський у тебе кашель! Правильно зробив, що зазирнув до мене!» Сержант подивився на неї з виразом божевільної вдячності і сказав: <музвіл�> "Що, що вона зробила?" перепитав Герцог. Сержант не відводив погляду від уявної точки за кілька дюймів праворуч від трону. "Вона пригостила мене чаєм, сер", повторив сержант. «А що робили ваші люди?» «Їх вона теж пригостила чаєм, сер!» Герцог підвівся і обійняв сержанта за плечі, вкриті напівіржавою кольчугою. Він був у кепському гуморі. Півночі він відмивав кров з долонь. Йому весь час чувся якийсь шепіт просто у вуха. Його вівсянка виявилася пересоленою, підгорілою, ніби її смажили, і з яблуком посеред тарілки, а кухар у відповідь на зауваження влаштував справжнісіньку істерику. Словом, герцог був надзвичайно роздратований, але він залишався вічливим. Герцог належав до тієї породи людей, що стають тим ласкавішими, чим більше втрачають терпіння, аж поки не дійдуть до моменту, коли слова дуже вдячний гарантують вам близьке знайомство з Гільйотиною. Сержанте почав Герцог, неквапом прогулюючись разом із ним по кімнаті. Так, сер. Здається, я не зовсім чітко сформулював свої накази вам, сержанте. Вкрадливо сказав Герцог. Сер я маю на увазі, що міг випадково збити вас із пантелику. Наприклад, хотів сказати «Приведіть мені цю відьму, якщо треба, в кайданах», а натомість сказав «Підіть попийте з нею чаю». Що я так і сказав?» Сержант наморщив лоба. Досі він не стикався з таким феноменом, як сарказм. Зазвичай, коли на нього хтось гнівався, це супроводжувалося гучними криками та, часом, шматками деревини. – Ні, сер, – нарешті мовив він. – Тоді дозвольте поцікавитися. Чому ж ви не зробили того, про що я просив? – Сер? – Мабуть, вона оплила вас якимись чаклунськими закляттями. Егеш? Чув я про їхні відьомські прийоми», – сказав герцог, який половину цієї ночі провів за читанням одного з найзахопливіших трактатів на цю тему. «Примітка. Цікаво, що цей трактат написали чарівники, які дотримуються целібату, тож десь у пів на четверту ранку їм нерідко спадають на думку, прочут свої рідні». Думки. Напевне, вона явила вам картини неземної насолоди, а може вона показувала вам герцог здригнувся облуду темних чарів і забороненого екстазу навіть про подобу, яких не повинен думати смертний та таємниці демонів, що затягують у наймоторщі глибини людських бажань. Герцог сів і обмахнувся носовичком. «З вами все гаразд, сер?» – спитав сержант. «Що? А, так, цілком. Але ви весь почервоніли». «Не змінюй тему!» – гаркнув герцог з останніх сил, намагаючись втримати себе в руках. «Визнавай! Вона пропонувала вам розпусні гріховні розваги!» Відомі лише тим, хто потопає у болоті хтивості. Сержант став стрункою і почав дивитися перед собою. – Ні, сер, – доповів він голосом підлеглого, який нарешті наважився сказати начальству всю правду. – Вона пригостила мене коржиком. – Коржиком? – До стоту так, сер. У ньому ще була смородина, сер. Деякий час Шельметь просидів непорушно, ведучи непомітно зомні, але відчайдушну боротьбу за внутрішній мир. Нарешті він змусив себе вимовити. «А що ваші люди?» «Вони теж отримали покоржику, сер. Всі, крім юного Роджера, якому через хворобу заборонено вживати фрукти та ягоди». Герцог знову важко осів на лаву під вікном і увіткнув обличчя у долоні. Я народився, щоб бути правителем долин, подумав він. Мість, де все рівне, де погода передбачувана і де люди не схожі на зроблених з тіста. Цікаво, а чим же пригощали Роджера? Йому дали тортика, сер Герцог втупився в дерева. Він був розлючений. Він був дуже розлючений. Але 20 років шлюбу з леді Шельмет навчили його контролювати не лише свої емоції, а й навіть свої інстинкти. Відтак ані найменший порох, найменше м'яза не видав гарячкової роботи його думки. Втім, наразі з темних глибин його свідомості Спливло відчуття, на яке раніше герцогові постійно не вистачало часу. На поверхні з'явився спинний плавець цікавості. Попередні 50 років герцогові цілком непогано велося без роздумів про можливу користь цікавості. Ця риса не належала до тих, що культивуються в аристократичних колах. Він завжди вважав тверду впевненість куди кориснішою навичкою. Проте тепер йому видалось, що в певних випадках цікавість може мати свої переваги. Сержант стояв серед кімнати з флегматичним виглядом людини, яка чекає наказу і готова чекати на нього, доки континентальний дрейф не зрушить її з посту. Він багато років провів на необтяжливій службі у лангрських королів, і це давалося в знаки. Поки все його тіло сили пнулося стояти струнко, його живіт, попри все, уперто тримав стійку вільно. Погляд герцога впав на блазня, який сидів на своєму табуретику біля трону. Скоцюрблений чоловічок підняв очі... Знітився і незграбно поворухнувся, видавши приглушені трелі дзвіночків на своєму костюмі. Герцог прийняв рішення. Щоб добитися перемоги, потрібно знайти слабкі місця супротивника. Він спробував відігнати думку про те, що до слабких місць належали, наприклад, нирки покійного короля, куди легко входить лезу ножа, і спробував зосередитись на тому, до чого ще слід було докласти рук. Руки. Він шкріп і шкріп, але, схоже, це не давало жодного результату. Врешті-решт він спустився в підземелля і в камері для тортур взяв одну з дротяних щиток і кріп та шкріп нею. та результату не давало і це. Навпаки, стало гірше. Що сильніше він шкріп, то більше крові було на руках. Він злякався, що з'їхав з глузду. Він загнав цю думку в підсвідомість. Слабкі місця – ось що важливо. Скажімо, блазень мав вигляд суцільного слабкого місця. Ви вільні, сержанте. Слухаюсь. Сказав сержант і дерев'яним кроком вийшов з кімнати. «Блазню!» «Звеселімося, сер!» Нервово запропонував блазень і швидко пробігся струнами ненависної йому мандоліни. Герцог сівся на трон. «Одне весілля в мене вже колись було!» – відгукнувся він. «Мені більш, ніж достатньо!» «Ти, блазню, краще дай мені пораду!» «Воля ваша, дядечку!» «І я тобі не, дядечко, затям собі! Таке мені з пам'яті не вилетіло б!» Сказав лорд Шельметь, дедалі більше, нахиляючись уперед, аж доки його довгий ніс не опинився за кілька дюймів від спотвореного жахом обличчя блазня. Якщо почнеш свою наступну репліку з дядечку, воля ваша, чи звеселімося, це тобі вилізе боком. Блазень мовчки поврушив губами, після чого сказав, е, як щодо я вас прошу. Герцог умів відчувати, коли варто послабити тиск. Це я ще зможу пережити. – пробурчав він. – Сподіваюся, ти теж. – Тільки не здумай чогось утнути. Він підбадьорливо усміхнувся. – Отже, як давно ти працюєш блазним, хлопче? – Я вас прошу, шановний. – Шановних, – урвав герцог, здіймаючи руку, – залишмо там, де їм місце. Я вас прошу ж, сер, видушив блазень, нервово ковтаючи слину. Все життя, сер, сімнадцять років практикую ху... художню творчість, сер. З підліткового віку, як і мій батько раніше, і мій дядечку у ті часи, і мій дідусь ще до них, і його весь твій рід блазнював. Професійна династія, сер, пояснив Блазень, поквапливо додавши. Прошу. Герцог знову посміхнувся, але Блазень був надто знервований, щоб розібратися. Посмішка це чи вишкір? Ти ж ні, чи не так? спитав Герцог. Так ж, так, сер. Такому випадку ти знаєшся на місцевих забобонах і такому іншому. Гадаю так, сер. Я вас прошу, сер. Чудово. Де ти спиш, о, мій вірний блазню? У стайнях, сер. Відтепер можеш спати в коридорі під дверима моїх покоїв. Милостиво повідомив герцог. Ох! А зараз, промовив герцог, так солодко, що голос його обволік блазня, як патока-пудинг. Зараз розкажи мені про відьом. Тієї ночі замість густої й теплої соломи королівських стайнів, Блазень спав на чудовій королівській плитці у коридорі, де гуляли протяги. «Який ідіотизм!» – сказав він сам собі. «Але звеселімося! Може, це ще не цілковитий ідіотизм?» Він неспокійно куняв, і у вісні йому постійно марилась розмита постать, що навіщось всіляко намагалась привернути його увагу тож він лише нечіткими уривками чув розмову лорда та леді Шельмедь по той бік дверей. «Протягів таки помітно поменшало», – неохоче визнала герцогиня. Герцог відкинувся в кріслі і посміхнувся дружині. «Ну?» – спитала вона. – «Де ж ті відьми?» «Сонечко, камергер таки мав рацію». Схоже, відьми тримають місцеве населення в покорі. Гвардійський сержант і той повернувся з порожніми руками. Руками? Тяжким зусиллям волі він придушив нав'язливу думку. Накажи його стратити, швидко сказала вона, для прикладу іншим. Люба, якщо ми приймемо таку методику дій то рано чи пізно в нас залишиться один єдиний солдат, і нам доведеться наказати йому перерізати свою власну горлянку для прикладу самому собі. — Між іншим, — м'яко додав він, — здається, в палаці щось поменшало прислуги. — Ти знаєш, що я ніколи не втручаюся? — то й не втручайся, — відрубала вона. «Домогосподарство веду я, і лежнім не терпітиму». «Не сумнівайся, тобі видніше, але я питаю, що там з тими відьмами?» «Ти що, збираєшся, склавши руки, дивитися, як проростає пагін, здатний зруйнувати наше майбутнє?» «Дозволиш цим відьмам зневажати тебе?» «І ще, що там з короною?» Герцог знизав плечима. Не маю сумніву, вона лежить де небудь на дні річки. А як щодо малюка? Його справді віддали відьмам? Вони приносять людські жертви. Як ти думаєш? Схоже, що ні, відповів герцог. Помітно було, що герцогиню це дещо розчарувало. Ці відьми сказав герцог, скидається на те, що вони причарували місцевих. Звісно, вони ж... Ні, це не магія в прямому розумінні, їх, схоже, просто дуже поважають. Вони ж стілюють, і все таке... Усе це досить дивно. Горяни ніби бояться їх, і водночас пишаються ними. Виступ проти них може потягти певні ускладнення. «Я починаю думати», – похмуро сказала герцогиня, – «що тебе вони теж причарували?» Насправді герцог був заінтригований. Влада над людьми дійсно завжди діяла на нього ніби якісь темні чари – Власне, це було головною причиною, з якої він одружився з герцогинею. Він непорушно втупився у камін. «А, насправді ж, – промовила герцогиня, яка одразу впізнала цю лиховісну посмішку, – тобі все це подобається, чи не так? Відчуття небезпеки. Згадай, як ми були молодятами». Всі ті батоги з вузликами? Вона клацнула пальцями перед скляними очима чоловіка, той стрепенувся. Нічого подібного. То що ж ти збираєшся робити? Чекати. Чекати? Чекати й думати. Терпіння одна з найбільших чеснот. Герцог відкинувся в кріслі. Хижа посмішка на його обличчі більше пасувала б мільйоннорічні скелі. Раптом одне його око почало сіпатися. Крізь бинти на його долонях повільно сочилася кров.